У наш час набрала нових форм, традиційна форма знайомства, де далі ширше для представлення застосовують візитні картки. З привілею дипломатів, державних і політичних діячів, візитки перетворилися на предмет чи не повсякденного вжитку під час ділового спілкування бізнесменів, журналістів, учених, службовців будь-якої людини. Знавці міжнародного етикету Матвєєв, Панов у книжці «В світі ввічливості заявляють, що найбільше розповсюдження візитні картки дістали в Японії. Здається, немає жодного японця, у якого б не було візитної картки, а процес обміну ними перетворився на ще одну національну церемонію. На візитних картках, що їх виготовляють з білого цубкого паперу, звичайно розміром 9х5 см, зазначають ім'я і прізвище, нижче під ними – посаду власника картки. У лівому нижньому куті візитки друкують адресу установи, де працює її власник, а в правому – номер службового телефону. На зворотному боці можуть бути вказані аналогічно домашня адреса і номер домашнього телефону. Візитні картки можна вручати безпосередньо при знайомстві, передавати через інших осіб і надсилати поштою. За правилами етикету відповідь на одержані візитки слід давати також візитками – оптимальний термін протягом доби. Доцільність використання візитних карток зумолюється принаймні двома обставинами. По-перше, вони стисло й чітко представляють її власника. По-друге, є підтвердженням його наміру в майбутньому підтримувати ділові або особисті контакти. Надіслані поштою візитні картки можуть заміняти листи та листівки. Тоді, в лівому нижньому куті візитки, олівцем роблять одне з таких позначень латинськими літерами PF. Вітання зі святом. Пі. Висловлення подяки. П. Висловлення співчуття. С. Заочне прощання в разі від'їзду на тривалий час. Проте ці скорочення не обов'язкові, бо на візиці можна просто написати з найкращими побажаннями і додати її до подарунка – коробки цукерок чи букета квітів. Одне слово – ви не порушите норм етикету, коли вас представлять, чи якщо вам доведеться познайомитися самому, головне – досягти позитивних результатів. Поміж з цілою і харібдою – ти і ви. Почнімо від супротивного. Ви, певно, помічали, що ти не кажуть старшим, поважним людям і малознайомим. На «ви» не звертаються до дітей, приятелів та родичів. Звідси випливає, що в Україні побутують обидві форми звертання – «ви» і «ти». І тепер існує давній звичай, звертаючись до батька-матері, говорим їм «ви», щоб підкреслити свою повагу і чуйність. Інші народи теж мають свої правила звертання на «те» і «ви». У Румунії є найтри форми звертання. А ось у англійців цієї проблеми майже не існує. У розмовній мові вживається переважно «ви». Звертатися на тим можна лише до Бога та за принципом високого штилю. У свою чергу в Швеції і Порщі вважають не зовсім вічним звертатись до незнайомих, а особливо до старших, і керівництва на ви, тому і вживають як компромісний варіант третю особу, приміром, чи дозволить пані її провести чи не хоче пан редактор залагодити справу. В українській мові, щоб надати звертанню ввічливішої форми, до займенника ви додають прізвище, ім'я, по батькові чи титул, скажімо, Леніде Федоровичу вас просять до телефону. У книжці ви сказали: "Здрастуйте, Формановська систематизує правила звертання на ти-ви".